Arra, txaldeon, aitze behar. Arra, txaldeon, mirar, izzer moduz. Ongi. Ongi. Berriz ere hemen gaude. Gaur eh, erritmoarekin eh, ibiliko gara ezta. Bueno, Xutxu. Izerri, pa, txetan, mukatu arte. Ba, igual, eh? Igual Dai... hartzen gaitu hemen. Eh... Bueno, <risa> Saltokata. <risa> Aurreratuko dugu gure gaurko amapola morea kirolaria dela. Eda. Eta lehenengo aldiz, denboraldion tan, edo lehenengo denboraldion tan eta galdetuko jogu zer moduz dagoen ondo gei gustora eta hola detalle bezala eh aurre denbora prestatu gabe zen arte san digo uzulen 50 urte 50 urte ziraun duzu zu txiki hor txu urtero eta iaia egunero zainot eh ba así gaite zen gure wikipedia atalerekin baduelako berezitasun bat atal honek Ya, ba, gure gaurko gonbidatuaren izena, Bein eta Berriz, sartu dugu Wikipedia'n eta ezta berari buruzko artikulurik ageri. Hala ere, guk hau xe idatzi dugu berari buruz eta ja, zer iruditzen zaion berari eta zehoiere entzulei, gure gaurko Mapola Morea, erranteria oreretan jaio zen 1966garren urtean. 6 anai harrebetan gazteenak dira bera eta bere bikia. Bizitza ardia baino gehiago eman dio eskubaloiari. Hamabost urte zituela hasi zen jokatzen eraintza taldean eta akaba akababeraberan bokatu zuen bere jokalari ibilbidea hogeita amahir urte zituela. Jokalri izateari utzi eta entrenatzaile lanetan hasi zen antxe bertanberaberan. Ent entrenatzaile bezala Espainiako Supercopa bi aldiz kopa bestebitan eta liga bat ere irabazi ba, irabazi zituen. Iaz, utzi zion, akaba bera-berako izateari, eta esan bezala, bizitzardia baino gehiago, eskubaloiari emanaz. Eta gure gonbidatua, ama bostero bezala noski, ba, emakumezkoa da. Ba, hortxe, aurkezpena, rei eskarrere, Ongi etorri. Berdin. Ezakit, zeiru ditu zaigun, zaizun, tituluren bat edo faltako zen hortikan ziur asko? Ez, tituluak ez. Gutxe, irabazi ditut urte asko, baina titulo gutxi, oso nire ustez onak urteazkotan ze lerro gutxitan esaten dira, ezta??, da? Mm -hmm. Bueno, e, lehenengo galderak bota dizkizugu, baina elkarrizketan aurrera jarraitu aurretik lehenengo asteko gonbidatuak utzi zuen e, zuretzat galdera eta aiora zulaika, pirritx e, izan zen, eta hauixe, galdera. Zer izan nahi duzu jubilatutakoan? jubilatu da, <laughs> bideiari. Bideiatu. Bideiatu? Bai, bideiatu. Bideiatu, bideiatu. bideiatu e, zakit, leku eskotara. Asko gustatu zai bideiatzea. Orduan, ebiliko e, nintzateke, handik hemendik e, bilabete pare bat, e, Afrikara, edo Asiara, edo motxila hartu, e, diro gutxi, eta disfrutatu. Motxilera e, zara? Bai, bai, bide? gustatu bide. zaitu. Eta orduan hori egingo nuke. Ez dakite lehenengo jubilazioa, eh, akaba bera bera, liari, en, entrenatzeari utzi zenionean ezote zenuen hartu, Reyes? E, igual bai ez. E, nik uste behar nola, nahiko mm, nekatoan nengoen. Fizikoki eren nekatoa eta mentalki eren nekatoa. Nezato, Nira lana izan da responsibilitatea handiko lana. Orduan eh, amaten itunia bueno, urteazko, baina gainera mentalki oso desgaztea handiko lana izan du da niretzat. Eh, erabaki nuenean eh, uzteari morduen pentsatzatu, bueno, orain lasa epixka batez. Eh, al nuen, aldeet e, hola momentu zen lasa egotea, da igual jubilazio txiki bat e, disfrutatzen egin aizbait. Noizbait pasaza izu burutik e, itzultzea? Es, es, itzultzea, es. E, nengoen modura, ez. Es, es, egile esan da, es. E, Jondanaztean egon duen itzan Madrid zen alkoen dasen e, kopa ikusten e, jokalariak, nola irabazte zuten, eta orduan bai bain iratsi zuten uneo hortan bai oi zein bidia baina aurrekoan ez zen badakit lan asko dagola horrez baina itzultzea ez ez eh, nei kirola mundua asko gustatzen zait asko eta konpetizioa asko eta orduan pentsatzen dut eh, agian bueltatuko naizela eh, beste arloa batean nahiko nuke baina entrenatzen lehenengo lerroan zen eh, oso lan askotan desatxe da. Uhum. Atentzia ditu dit, e, kompetizioak e, guztoko duzula, ez? E, Batzuetan ezkuntzan eta aipatzen da, ba ez lehiatu eta bar, eta bar, baina bizi daiteke, kompetitibitatea eta konpetizioa beste modu batean? Bueno, nik uste dit, e, itza bera ere ez dagola oso ondo ikusita. E, Baina e, niretzat ez da txarra. azkenian e, konpetizioa leku guztietan dago, bai e, a, lantegi guztietan e, norbeitege azterketa bat egiten dunean e, ondo egin nahi du. Eta niretzat hori da, konpetizioa. Alduzun guztiena ematea momentu horretan. Eta niretzat hori da. Hortoan lehia, lehia niretzat ez da ona. Ez da txarra barkatu, ona da. Asuntoa da nola bideratu leia hori, nola, nola egin, zer, zer egin behar duzu nire abasteko, ez, edo zer gauzea eztu balio. Eta hor da niretzat ez da, ez da txarra, baina nesu humeetan ez dara, hartzen duzu hemen, hoi e, hartzen nen, e. Frontoian ikusten duzu, bi hume lehiatzen maudute pilotetan iragasina dutela, ez? baina hori ez da txarra, negetzat ez da txarra. Gainara uste dut, emakume mundu, mundutan, e, kompetizio hori, kompetizio hitza ez dagola ondo ikusita. Gizonesko munduan bai, baina emakume ezko mu, munduan ez dagola ondo ikusita, eta nikusten dut, berraskoreatu egin behar dugula, ere emakumeak onenak izan nahi dugula. Ez beti, baina, bueno, eh, nahi dugu, irabasi nahi dugu, ez? E, Bera-bera entrenatzaile moduan, goi-goian, e, utzi zenuen nuen, eta jakinda, azkeneko denboraldia izango zela, lehen gurtekoa. Bai. E, beraz, ongi ausun hartutako erabakia. Bai, oso ongi, nire banekien azkena izango zela, ez, ja, eh, somatzen nuen, ja oso niskaztuan nengoela. Eta orduan alasko talde batera amateko aurrea amateko eta ondo emateko bintzat nire iritziz indarro soz e, egon behartzera. Eta indarro da e, bidaiak oso, oso gogorra dira, bidaiak gogorra dira, konpetizioa gogorra dira ere irabasteko gogori beti goien egoteko kompromis hori oso oso gogorra da, eskenean talde profesionala da, eta gaina enmakume ez izate hori ere nik uste tera egina egintzuela, es? Argi dago, ba bueno, ez dugula, behar nun hainbeste diro irabasten, askotan ez da diroa. Orduan, beste egoerabak batzuk gehitzen dira horretara, es? Baina eh, orduan planteatzen nun, bueno, asken urtea izango da, ya, nire barrutik hori eh, sumatzen nuen, eta, bueno, hala edo nolatera, berdin da ze maitzak hartu edo lortu, baina askena izango da, eta gainean ikustetona ona dela, niretzat, eta niretzat onabaldi mazen orduan taldearen baita ere. Eta raiz, orduan argi zenuen, utzi egingo zenuela, bai. eta inbeste urte eta gero, partidu hasi aurretik mantentzen zenuen nuen nervio ordu hori izan jokalari edo entrenatzaile bezala? Bai, bai, hori berdin da, zenen konpromiso haue din da, zen, eh, zen no? a ber moduen eskinean eh, erabaki nagusienak zuk hartzen ditu ez? Eta emaitza eh, ona baldi da edo joko ona baldi da, bueno, dena pozik da. Mainan eh gaiskia ateratzen bada eh, norberak edo bintzan ni nire gainean neukan eh, bueno, es, eskinean konpromiso hori, bueno, zen nolako erabakiak hartu ditut eh, Taldea entrenatzeko orduan, entrenamento orduan, planifikazio orduan, partidoaren barruan, zenatera, zenez, gestioaren, eskin nian gestionatzen duzu ere, pertsona gestionatzen dituzu, eta hori ez da bat ere, bat ere, erresa, bintza nire eta beti oso zaila egiten, egin izan duzaitu hori ez. Aipatu izan duzu edo konparatu izan duzu e, entrenatzaile papera, ajedrezeko jokalari batekin bezala e, fitxak, mugitu behar dituzu, baina gero fitxak nahi dutena egiten dute. Bai, bai, e, a ber, e, ni beti, beti pentsatu izan dudet gure lana entenatzein lana izaten dela asko e, partido horretik hau da, ez? E, ja, ekainan edo maileatzean astenzea pentsatzen hurrengo temboradarako nola planteatuko duzu temborada guztia, ez? O sea, no, ese se, se partido de aquí sur, se ha se ese talde se ha ido, no la gestionado taldea, gaztea, que da sarra, que da un emendio dana. O dana, dan, eh, aurreco la angustia hori oso necatsua, o sea, oso, oso necatsua da, es. Eh, dena, zure burua neuki berdu eso, o dan, planificato, bueno, jokaldi abeco, hola, defenditu berdugo, o dana, entrenatu dena, de, de, lan asko da. Gero entrenamentutan, hori den aurrean jarri, jokalari ikonbentzitu ala edo nola hori ona dela eta gero ya partiduan. Eta partidoan jokalaria dia. Zatilitaak. Partiduan, ja, <laughs> bai, partiduan ja jokalaria dia, ez? Eta, bueno, saiatu izan du dugea beti, jokalariai askatasuna ematea, ez hau da. Ez, entrenatzailearen menpe egotea, bere erabakiak hartzeko eh, orduan, baina Azkenean, partidotan, piska bat, edo askotan, salduta eta egin hau, eta beste bat. E? Beste, erabaki bat hartzen badute ere ondo dago, ez? Eta hon hartu, hon egin behar da. Uh -huh. Eta, azkenengo bolada honetan, nahiz eta ipatu duzun, ez itzuliko eta ah. txeden hori behar zenuela. E, nola bizi duzu distantziaz? Aserretzen zara, edo berdin-berdin bizi duzu, tentsi hori? Ah keba atenzione beste modukoa da eta gaina asko serresago ikusten, ikusten dira gausak es partioak ikusten ditutenean orduan beste beste goxotasun batekin ikusten ditut hau gara, bueno, azkenian, eh, eh, Pentsatzen duzu, hau agian ola egin edo bestea, eh? baina erabakeak ez dia zureak. Nik horrengo eh, entenatzea Imaneora Albares ikusten dugu, eta esaten da animo. Ezea, ez, erabakea zurea dira eta joan aurrea ez, eh? baina beste eh, asko segeiago disfrutatzen da, zein jokua ikusten duzu. Jokua, Jokua garbia ikusten duzu, eta gaina oso ondo ikusten agarri nahiz taldea ikusten, e, jolasten eta orduan asko zege jo guztatu zen. Eta pena mazizun zure oinordekoa gizon bat izatea? ez. neditzat hori ez da relevantea, neditzat hori ibarkeatu baina entzorrada bat ditu irutu izatea. Nik talde batek behar duela entrenatzale hon batek. Uhum. Eta beste gainuntzeko gauzak, neditzaizkit inporta. Txatzen dute askotan, e, esat konben, komentatzen dela ez, Bona, emakume talde batean zergetik daude hainbeste gizon. Hori asunto da. zergetik ez daude emakumeak ez. Baina emakume talde batek emakume bat behardura entrenatzaile entrenatza orduan alderantziz ere, gizonesko talde batek, gizonesko entrenatza lebat behar du, ba ez, orduan ez bat eta ez bestea tale bate entrenatzaile entrenatzaile on bat behar du ona emakumea ala gizona nire ustet orduan imanol oso ondo egiten ari da ta aurrea eta zuk bota duzun galdera horixe voltatuko dizu zureez zergatik ez daude hainbeste emakume entrenatzailea di ba eh, bueno nik uste dut estietelakorda eh, intzen <laughs> argi eta garri. Usted, eh, kirola mundua gizon mundua da. Eta, hare gehiago, eh, kantsatik kanpo. Hau da, nik uste, tonartzen dela nahiko ondo, emakumeak kirola egitea. Kirola egitea batez ere osasunarekin lot, loturi. Osa, hau da. Kirola osasuna, ez? eta gehienez, gehienez, kompetizio bueno, pixkabada, baina bueno, horti kanpo es. Es despatzotan, es zuzendare postoetan, es federaziotan ere ez dago ez hemen eta inune, ez da noruegan ez da ere. Eh? Eta orduan duan, nik uste dut, e, e, entrenatzeko denbora behar duzula. Eta normalian, dirua dagoen lekuan, izonak daude. Hau da. Nik uste eto argi dago. Osea, ez dago emakumei esgaitu esgaituela berdin ordaintzen. Orain, Orda, ordaindu ezkeo. Ordaindu ezkeo. Orduan, ma imaginatu, osea, ez dago emakumeak arlo horretan or, or, ez daukagula etorkitsunik. Ez da, oso hondiak daude, es? Momentuz. Nik esagutu ditut, nire karrera guztiak, zen ardien tenatzaile makume 30 urtetan eh osea que zor ere badago lana egiteko oraindik rei ez zuri e, aizpak animatu sintuen eskubaloian jokatzera zu futbolari izan homenitzen munen e, nik ez ereten eta den zerbait iko zenun Berroita, zarbi, berroita zazpi urte ditut, orduan nire eskolan ere ez da kirola egiten, baina niko oso kirola harian eztan, da kaleko umia Lehen ginan mesela kaleko umia orduan egiten denetarik. Ni futbola guztatu, baina nire eskubaloia edo eskubaloia esnunez agutzen edo ez orra gauza. Orduan aizpa, komentatu zian, bera bai, bera ere intzan son jolazten, orduan komentatu zian, baina izurrei ez, eh, jendea, berdugu. Bale, ba, naiz, baina zer da hori. <risa> zer da hori? <risa> jongo naiz. Jongo naiz, eta ordo honetan behin, ma, gorere eta ikastolara, altubekin. Eta, bueno, eta zer da, eta nola jolazten da. Eta hor hasi nintzen eta hor jarraitu, no? Orratzen duzu, zer sensazio emantzizun? Bai, lotxa. lotsa Bai, zen, ez nune, inorre esagutzen, ordo non oso e, Kirola egiteko gogo asko, asko. Baina ere saskibaloian probatu non piske batean, baina nola ez nune inor ezagutzen ordan da noutze egin nune e, saskibaloia fugu orduan etzeon. Eta horra sanintzen, baina jarri nion balditza bakarra. Eta nion ana, bale, na, jongo naiz. Baina ez zu nire ekin, etorri egunero, eta ez ginen talde berian jolazten, eh? zu horra luaneon egon, sai, nire sai orduan alkarrekin joan, orduan ehendu ginen, bila betez edo, bila betez, laguntzen zian, entrenamentura, jartzen zan hor, <gülüyor> nik ez nuen ni inorrekin hitz egiten, eta, jazta. Bueno, Baina aiz, ez, nun, falt, ez aiz, nintzen faltatzen ni inoiz, eh? Aizpa bateko hitzaba dauka, nola esan, e... Motibotariko bat bera izan da, arduan? Bai, da, bai, bai, bai, bai, bueno, argi dago. <laughs> Esan dugu, e, sei anaiarrebetan zuta zure biskiazatela gaztienak, e, beste anaiarrebetak batek e, aipatu izan balizu beste zerbaitetan hasteko, imaginatzen zu zure burua ipunak kontatzen? Es, ipunak kontatzen ez. <laughs> <laughs> ipunak kontatzen ez, nik uste bizitza e, bidaltzen zaitu Juan Berduzun lekutik. Eta nirea kirola izan bertsun. Eta hortan bideratu non eta ez, kontu kontari ez. Hori beste asuntua da. Askoki seriagoa. <risa> eta noiz e, ere bakizanen Aleia nor izaten da? E, orain jokalari izango naiz edo norbaiteke esantzizun nahi altuzu gurekin jokatzera etorri. Mm. Azkenean hori oso mm, asunto simple izaten da, norra baitek normalen, norra baitek esateizua izatea. Etorri nire talde hon tara jolaztea, hori esan zion bueno, Etorri talde jendea eh, falta da, talde bat osatu nahi dute erintzakoak, eta orduan hasi jolaztea. Ja, Dia taldea nahiko osatu ase kastolako neskekin, eta bueno, orduan niko orsartu nahi zan. Hortik aurrea ja zure esku dago. Nik, te, nik e, kirola egiteko gogo -go asko neukan eta len komentatu noena dena, ez? Nei konpetizioa beti asko gustatu izan dut, asko, eh. Orduan saiatzenitan dena, dena, zeretik ikasita, orduan kal, kaleko umeak zerbait ona daukate, kompetiziorako, osea, neiz, sadaan esatenden bezala edo espabilatzea edo biztelatzea gelditzen sea plazetan, eh, z tapiotan. Eta hori eramanun taldera. Hortik aurrea egondu nitzan 3 urte sereintzan, bait eta joeniletan eta eta ja Ernani taldera pasa pasa nitzan 17 urterekin ja oroizko mailara holastea eta hortik aurrea, ba, bueno, ja goi mailan ondonaiz. Eta, noiz erabakizenoen e, apustu eta ni eskualoiko jokalaria izango naiz? Hortik e, bizitzen astearen, ez dakitzen bat kostazita izun. Baina, erabakioi apustu zendoen godet jokalari izateko. Bueno, hori, hori ez, ez nuen inoiz pentsatu, hori gertatu zan. Hau da, amalago, amagosturtekin normalian egiten dituzu, behiz egiten duzu, edo kirola, edo, edo pintura, edo musika, edo ez dakizete ez, harlo askotan ibiltze ibiltzezea, e, eta eskenean baten batean hor zure bidea orkitzen duzu. Hor da, nikun ez nuen inoiz pentsamento hori eukies, inoiz. Baigo goratzen aiz, maigual, e, amasai, amasazpe urtekin, e, mm, Nire kuadrilakoa joan zela urde e, mendi, mendi taldeko ekin joan zela bine malea, peti bine et, et, izazten. Eta orduan nik esan honen. Ba, nik esindez daukatelako ez. Es. Eta orduan pentsatu honen, ba, orduan bai pentsatu honen agian, aukeratu behar izango nuela nire bizitzan ez. Zeren etorri kontatzen ze irumilako E, Gaiurra egin zutela, eta bueno, nik egitun izan partiduan, es? Orduan, ba bueno, orduan bai, es? E, agian pentsatu, bueno, hau egiten badez beste gauz bat, ba, beste gauz batzuk ezin izango ditut egin. Baina nola jokalaria ez, es? zerren ez genunko gratzen, ez da, da aukera profesionala, es? Gero hori askosea horreago izan duzan, es? Eta ez jokalari moduan. Zan duzan, ja, entrenatzen jama moduan es? Baina nasko se aurreago. Baina erabaki hori ez, hori futbolariak egiten dute bakarri. No. Bera, aukera daukatelako, beste gainutzeko <risa> Aizu, horre, ez da, bihar proposatuko alizuteke, irtera hori egiteko. Bai, pentsatu kumera, pentsatu bat, eh? <risa> Gaur egun ez duzu ez behar oraindik. <risa> <risa> bihar, seguro, bai, Bihar, seguro. <risa> Bueno, Bailenengo e, abestiarekin joango gara, ongiru ditzen baza izue, izarren hau abestia aukeratu zuzure, Mikel Lagoarena. Zergatikana aukeraketagun? Bueno, pe, e, nik uste dute Mikel Lagoa espeziala dela, baina Xabier Leteren e, itzak oso mm, importantea dira, nik uste eta abestiago esan nahi du, skau skaudela bakarrik nunbaitetik gato zela eta gukoezten duguna hemen e, ezegotean beste norbaitek ere hartuko dula, ez, Hau da importantea da bizitza hontan pasatzerakoan zerbait utzi edo zerbait hartu edo ez gaudela bakarrek, ez niretzate zentzua hori dauka abaestionak. Ba, entzuko dugu eta gero jarraituko dugu gure galdera erantzunekin. Txarren hautsa egun batean Bilakatu zen bizigai Hautsartatikan ustegabean Noiz bai gine aden gu ernai Eta horrela bizitzen gera sortuzta sortuz gure aukera Atxeden ikartu gabe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 You go pure and cast rather than one inch and fuamile As you have the guise of sorrow Blessed you feel S Hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza dugu ezagutu aldatzea naturalrekin batizzan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuztu gure sustraia gglrrari lotuz, Bertatikan rauute da, Ezaren gudaz baietza sortuz, kazio legatitzat tartuz, beti aurrea joatera, Ez dadukan kongioidaki eukitzea zein den ona, Bere premiak beten naian Beti bis sida gizona Gurezerbaid Gauden tokitik ke mendik bertan Sagaite seikuten Ammečeeroak batertus beran. Sazizik beingo zerreta, gozerreta, bide honbat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izaneta, arremanetan zartzea. Guzortu ginen embor beretik Zortuko dira besteak Urruka hortan iraunko duten Zuaitz arda aska aukeren jaber aikiz Tairortzean berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak Gertak izunen argiz, Gure ametxak arrazoi jarbiz Egiztatuko dutenak Guz sortu ginen embor beretik Sortuko dira bestea. Gortxe Mikel Laboaren ahotxean, izarren ahotxa e, Reyes, entrenatzailea zeila urte asko eta taldean giroa izateak zenbaterako edo zenbatearaino ko garrantzia du garaipenak lortzerako orduan. Osondia. Nik uste dut bata bestearekin eh, lotuta dagoela. Hau da, nik askotan entzuten dutela norbaitire beste irasten doenean, eh, tituloren bat edo bueno, eh, eh, titulonen sekretua, eh, taldearen giroa da, ez? Ba hori ezta bakarrik, e, azkenean irabasi egin behar duzu. Iabasteko hor mm, e, faktoearak jako daude bata da, da ondo jolasea, Besti oinon gol gehiago sartzea. Baina hori egiteko eralea da e, taldeken arteko konpromisoa izan behar, e, e, egonbe hartula, baina jolasteko orduan. Hau da, ondo eramatea ez da naikoa, e, laguna izatea ez nahikoa, naikoa. Baizik eta jokoaren konpromisoa hori importantea da. Eta talde batek e, partido asko irabazten ditunean nean asko zeho beto ematen da, kanpoan ere. Normalean galtzen duzunean orduan asaltzen dira erasoak. Oe, e, agian hor e, lokartota dauden erasoak gero asaltzen dira. Baina beti gertatzen da, e, temporada guztitan hori gertatzen da, krisialdiaren bat e, izaten da, ez? e, ezusteko horen bat, ezusteko asaltzen da edo lehiziaren moduan, edo e, irabazte pentsatzen zenuen partidori galdu egiten duzu, eta orduan nola gestionatu hor ikusten da, zen jokurako konpromiso izaten da. Eta niretzat hori egiten da entrenamentotan. Entraena eta gero uh, jokalarien eta teknikoen harteko heldutasuna eh, nolabait, ez? Nolabait. Orduan argi dago, eh, aldagila baten barruan ez badago alako eh, maitasuna, nolabaiteko maitasuna eh, saia da, baina posible da. Uh -huh. Baina posible da. Eta hori da, nik uste te askotan e, e, kirola mundua pixka bat egiten da, ez dakin nola bat e, e, e, egiten da mitifikatu besela, ez? Eta eskenean, e, beste lantegi bat moduan e, funtzionatzen du, berdin-berdin, hau da, e, men zaudete irratian, eta eskenean, Hemen lotura, saioa egiteko, hemen egin behar da hori e, ondo tetzeko konpromisoa da nola egin, ze, ze, no, ze pertsonea karriko duzuen, ze galderak, e, prestatu hori, eta berdina da. Baina ematen du, kirora emonduan dena dela bueno, ondo pasatzea eta eta ez da hori, ez da hori. Egoera asko pasatzen dira talde baten barruan asko, eta batzuk oso gogorrak, ez? Baina, eh, ondo eramate hori nik dut egin behar dela, bizkabate ere, bueno, bere, bere lekuan jarri, bere lekuan jarri. Eh? Nire titulu bat irabazteko, partiduak irabazteko, ondo jolaztu da. Eta arrei, ez lehena duzu entrenatzaile bezala erantzunkizunak badaudela, jokalari bezala ere bai, baina jokalari batek entrenatzaileak eh, esaten estuera egiten badu, Ongi atera daiteke, eta gaizki atera daiteke. Dai. Ongi ateratzen denean, pentsatzen dut, ez zailola e, oio askorik egiten, entrenatzaileari e, jaramunik egin ez diolako. Baina, gaizki ateratzen bada, entrenatzaileak esan duena egin ez duelako, hor, zer datzen da? Ezer. Eta zer gertatzen, gertatzen da galdo egin duzula. Ezken nian, segun se estilo nahi duzun zure talderako. Hau da, nik, nire jokalari izaten bade, edo, bueno, zuk, zuek era, zue erabakeak hartu behar ditu. Eh? Zure, zue nadia, ez dian eria. Nek enkampo barro nire dute Badaude asuntak ez dit zinditutela erabaki. Zuek erabaki. Nire askatasun hori ematen badet Eta beraiek... Eh, Gaizki egiten e, egite dute hau oh, oh da, erabaki hori txarra hartzen dute ondo dago ere era, hartzea. Okerrena da, ez zerrez egitea, niretzat, uhum. hori da okerreina. Askenien ere ere, erabakia erabakia hartzen ditut eta behar hartzen dituena, batzuk on, batzutan ondo eta beste batzutan e, gaizki, eh? baina uste dute e, e, hori jokalariak euki behar dutela. Gero, hitz egingo dugu, zer hau edo ez, es, eta estrategiaren moduan, no? estrategia den momentuan hau da entranamentuetan, hor, ez lortu behar dugu. Ez? Azkatazun oso, bainan egite ma duzu, ba, bueno, bazuke egin duzu, eta haguan urrenguan ez dizut aterako. Gila da, ez? baina hori da, ezkenian hori da, nik ere... E, askatasun hori emandizut baina ni neureken ne, nire erabakiak hartuko ditut eta eskotan bo, bueno eskotan e, jokalariek iz dituta ateratzen orduan bo, bueno agian e, ez taude adosea gehongo baina neri adiak e, eta e, ordan sus zure agartu niretzat okerrena beti izan du da e, norbaitek faralizatua e, gelditzea gau da eserre egitea Ez gaizki edo izondo, zehen gaizki egiten baduzu aurnazketa egingo dugu edo ikusiko dugu zergartatu da nore eta agien urrengo batean erabaki hori hobeagoa izango da ez, baina ez, ez egite hori hori okerrena da. Azken batean e, bizitza bera dela ez, ongi eginez dagozu, gaizki... Eta claro, ez derre egin gabe geratu? Claro, ezin dugu pentsatu ere entenatzaileak eh, jokalari ez dena beraile beti ondo egin behar dutela, baina zu gaizk egiten baduzu orduan beha, izo ezke pertsona nahiz, eh? nikere, eh? ez ezkenik ere hori ez dago orekatua, askenean, eh? ez ozade eh, leku batian, eta nire nago beste leku batian, baina bideogadue barku bar berdinean, ez eh? orduan Ni, niretz, niretzat betzatoren, ni, ni, agian bronka geienak izan dut ditut, eta egin zerbait, nahi duzu nahi, baina egintzazu. Geldiri, ez duzu jolaztu, e, e, ez zaitu taterako. Ez badu zer egingo ez zaitu hori seguro. Iago izan dut, eh, jokalari ausartak, borrokalariak, aizurreiez aldatu, taktika, ez tabaidak, partido barruan, hori ez zaitu inoiz importatu hori bai, sartuko naiz zorra tope, ez, ziren, azkenean berdin nahi dugu, ez? Baina, buzti zaitez, buzti. Eta hemen e, mikrofona horren hitz egiten hasi horretik e, amapola morea honetan beti ba, bueno, emakumeak dira gonbidatuak eta beti saiatzen gara arakatzen gonbidatoren esparru horretan zer egin daiteken, ez, berdintasun gehiago egon dadin gizon eta emakumeen artean eta ipatu diguzu ze mataliz esplikatu barri zen eh kamiseta hauek staude ondo, mutilaen direlako ekarri mesedes. Nesken kamisetak edo galtza hauek handiegiak dira neska talde bat gara. Badirudi detalle bat dela, baina oinarrezko kontu eta hizteitan ari gara. Ja, oso importantea. Oso oso importantea. Begi goratzen naiz baino eh espaineko se selexioa hango jokalariak greba egintzutela, Arrazoia. Ja. <laughs> E, ekipajea oso handia zela maentzietelako mutilean ekipajea orduan imaginatu e, e, eskubaloiko gizon batez, zera neurtu gero, bi metro, egunta piko kilo. Eta orduan maentzieteen eta hoiek emakumei. Eta esan zuten hoiekin ez jolastuko. jolaztuko. Gereba egingo zutela, kiztun foioi armatu zan. Eta zutu zen bueno. Ba beste bat, erosi ez, olako, Hori, ematen eh, dutela tontakellea, baina ez dira. Hortuan, eh, kirola munduan, emakumezko kirola munduan, hortan ibilea. urte askotan, es, nigo ez, nigo gureatzen ez horta Jode, da, karri, ea proposak, kamisetak, galtzak, es, osa hundia. ezin esin, esindu ondo jolasto edo, alako... Mate dutela hori e, charrada dio baina mañana, es que ez diala, ¿es? Hortik onea, ba, bueno, eh pizka bat aurrera, pizka bat aurrera jo dugu baina. Eta esan izan dizuten inoiz eh bueno, ba uda daguna jantzi ta atera, ondire capricho txak geala. Bai, eh? Eta motil bat elitzake aterako ba neska baten, ¿es? Camisetarekin. E, ja, e, e, Ahien argu argumento askoetan esatezu, bueno, berdin da, bueno, berdin baldin bada, emakumezko, kamise eta gerozi eta gizonesko e jarri. Berdin baldin bada? Egin aldre, Beti gugaltzen dugu, ose, a ber, zure argudioak berdin da, bueno, ba, berdin da, ez, ba, bale, ahien txikiak jarri, ose, esguri osaldiak, ose, es que... eta, Mañana ojeekin zen zenba, zenba, zenba borroka, baina o sea, zen, asko, eh? e, Edo baloiakin, edo alako, bueno, gau sinplekin, eh? Baina oso importante hasiela. Horrekin eta zenbat da dizentzun ote duen horrees karrerek emakumezkoen eskubaloia. Zer ditu garaudesberdinak? Ja, ni horrekin adibidez beti izan izan dut, eh? Ni e, kendu egingo nuke hori. Kendu, ni ez hauteskubaloia bata da es? Orduan e, leku guztitan, eh, jartzen da ere makumeen liga edo meke, bueno, eskubaloia eskubaloia da. Eta jartzen badute eh eh liga jar desatela ere gizoneskola liga. Hau da, es. Eskubaloia gizoneskoa da. Orduan asaltzen bada emakumeak, ordan aurrete jarri behar berdute, es. Eta nei federaziotan eta bueno, zenbait txarleetan edo solasetan eta esan ikorik, kendu egingo nuke zuzenean, baina zuzenean, zuzenean. Ez. Eskubaloiko emakumezko liga, ez dakitzerraitek. Ez da, gizonesko, de, eskubaloiko gizonesko liga, ez da, ino, inune ez da egiten, ez? Eta orduan hori kendu egingo nuke, eskubaloia bata da. ona edo txarra, baina bata. Osea, araua berdinadea. Eta listo. Eta uste duzu edo noizbait pentsatu duzu gizona bazina, baina zuk zeuk daukazun esperientziarekin bai jokalari bezala eta bai internatzaile bezala lortutako garaipenak e, ospetsuagoak izango lidak ezquela askoze. Askoze. Abera, aberatxe izango nitzatekeela. Eta hori, hori pentsatzen, eh? Aberatxa. Eta gainera beste ereko noizimento batian egotea, seguro. Seguro. Ezgenean begira beraberak egin du eh, Joan urtean treplete famosoa, eh, sorena infamatu. Superkopa, copa, liga. Eh, aurten irabazi du Superkopa eta copa. Eh, ditugu gure taldean ikustet eh amar final. ...de T那么 por r irradió el de Cóp specifico. Y hasta también haciéndole unahalf de chipset sixteen en Europa. Y ahora, yo haciéndole un 8 de sesión especial a Euskaldunar… Y encontramos muyKK. Ni siquiera, aquí bekommen Euskal Herrile. No, aquí contigo ¿Nola? Zaila izango da hori azaleratzen eta azkenazuk esan duzu, ba, beratxe izango ez, baina e, nundi kasi hori aldatzen. E, ez da zinezko izango, baina bai zaila esatea, bono, honek aldatu imarro, nundi kasi, norengana jo, e, zabe? Baina, bueno, behiranei ben, jo, jo nu, no, no, e, e, esko jaurlaritzara eta jo bueno, Milera bat egitea, ez? Eta orduan esan zuten, nizu bentzio batean man behar ziagutela. Eta orduan, hango teknikariak, teknikariak, importantiak esan ziagatik. Itzabekin, begira, reyes. Hago izuegu, begatxoagoek. Zerena oso merkia zeate. Dirogu txikin, etekin askoak ateratzen dugu. Au wizuneskotan esinezkoa esin da zen zu baina asko seriago goratzen dute. Mina zuek gutxi goratu eta betzi irabasten duzu. Eta Europako beste taldeek <laughs> egoera da? Segun nojotzen duzun, duzu mm -hmm. jotzen san oro gara eta noroa noruegan eh e, eskubaloia makumezko e, eskubaloia da hemen futbola besela. Adibidez, edo Dinamarca, Edo Alemanian, beste balditzatan zaude, daude, e, e, kontratoekin, e, baldinza honakin, pabellionakin, ez da da e, e, komunikamideetan, ez da, inpaktoa daukate, azkenean oso oso edo ez Hemen gaude de, ba, bueno, batira-bira-ka gora oso oso atzen, eriko daukago, ogei urteko atzerapena, bai. Ta sahotu zu e, komunikabideak aipatu dituzunes e, garapen bat zure haskapenetatik e, yes. bukaerara ez daukazu adibidez ez baterez. Ni berdintxu ikusten dut. Osea, berdintxu. Nik esen intzanean ta bueno, eskenian, ba, bueno, ikusten dutenun. Nik e, kirola asko konsumitzen dut, hauda. Egin iten dut, gustatzen zait. E, eta entzuten dut irrat, irra, irratiko saioak, eta telebista eta periodikoak, eta, eta oso konsumitzen dut, ezin. Eta orduan ez dut alako ikusten. Ikusten dut, bera-berak irabazten dun une hortan, eta gaina motxian, oso motxian motxean baina claro ja liga bate irabazte baduzuteuta ez basera azalzen lehen eingo lerroan osea izango litzateke Baina ez dut halako diferentzi nabarmena ikusten eh, E esan da. Ez du nabarmena ikusten, eskinean dena berdintsu da ez. Eh? Ikuste dut ere kirolaren mundua eta kiroraen... E, klubak aldatu egin behar dutela ezkirora, bihurtzenai da spektakuloa enpresa eta hortan ere, nikustete moldatu egin beharko genukeela, e, mundu berri honetara ez. Eta hortan ere, e, agian e, emakume munduan hor edo ebiltzen e, pertsonak, hausnark eta pixka bat barruk aldea egin beharko genukeela, pentsatuz, bueno, ez, zerbait eh, aldatu egin behar dugula, baina halako aldaketa nabarmena, nik ez dut ikusten. Nik ez dut ikusten. Eredurik ere, ez dago. Ez dago. Eh, dago. Ema kumezko eredurik, gaur egun gaztetxoen ereduak, Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Nadal, claro. Alonso... Claro. Eta nik usteta hori dela eh, arazo oso larria eta oso importantea. Da, beti esatenais, beti esaten da, ez? Eh, e, neskatoak 16 urtekin, 15, 16 urtekin kirola sieru utzi egiten dutela, ez? Gero agien berriro hartzen dute osasun moduan, Baina e, talde baten taldeetan nahiko, bueno, ez, e, utzi egiten da. Abandono asko dagola. Orduan esatezu. nei bueno, nahi... Bueno, heredun asunto hori, jarraitu, izateko zer. zer. Fugol haribate, que me acume fugol zer, izango da Messi. <risa> zer. Zeno lako etorkizuna dauka, zeno lako okera dauska, zeno lako... Eredu, noa ju nahi dut, zeregin nahi dut, zer zertekin ze, ze ateako dio, bisiko da hortaz ez da bisiko bere lanbidea bihurtuko da, edo ez, edo ondo pasako du, edo... Zergertatuko ze daren horrez. Eta hor duan hor moztu egiten da, asko, eta horri nik dut ere ere duen falta izugarria. Eta hori adibidez noruegan edo dinamarkene hori ez daukate. Nore egan jaten basea, nore ikusten iragarkiak, ikusten ikusten iragarkiak, eta ezko emakumeak edo hor, ba, edo zer gauza saltzen hemen bezala. Orduan, ereduak oso argi daude ez, eta gaina sozial ere oso hondo ikusita emakumeak. Gaina ezaten dut emakumeak, eh? ez dut ezaten ez, neska, ezaten dut emakume heldua asko eh, familiaak in, emakumeak. Hau da, ez, nik eredu ere duere aldatu egin ardela, ez, nola bai. Eta arrei ez, utxuneak utxunea, atxekabeak atxekabe, etzaradamutzen, ez da? Berriz egingo zenuke egindako ibilbidea? Bai, bai, bai, bai, bai. Oso gustora. Nire beti oso gustora ibili naiz. baina oso oso, oso gustora. Ez dut lanera juten nintzen hori aurre tempora dazi eta alperkeri gabe, beti ilusioakin, beti pentsatzen hona aurtein li gaira beziko dugu. Oso dondo, oza, beti ilusioakin eta oso oso ondo pasa izan dut, baina oso dondo, ez? Eta hor duan, bueno, uste dut e, bueno, bukatu da eta jazta, nik egin behar nuena bintzatarlo e, enten egintetela. Eta todo cambia. Zau, cambia. <risa> Aite, berrek parra egiten du, bereak aukeratu abestia hori delako. <risa> <risa> e, zergatik aukeratu duzu, bigarren abestia horreile? Bueno, nik uste dut, eh, askotan, eh, gauzak edo bizitza aldatzeko bildurra daukagula, es? Eh? Pentsatze dut eh, bizitzan... Eh, bizitza moi moiikorra izan behar dula, ez, eta askoetan eh, aldatzeko bilbur hori eh, gelditzen, eh, gelditzen gaitula ez dakin ez. Ta bueno, asken urtea hontan kantago asko entzun dut. Piska ba. bat eh, reforzatzeko, bueno, ondo egiten iza rei, aldatu egin berduzu. Ba beste entu Como todo cambia. Que yo cambie, no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir una amante,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 Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que ello cambia no es extraño que me encuentre y el recuerdo ni el dolor en mi cuerpo y de mi gente lo que cambió ayer sembra que cambiar mañana así como cambia yo en esta tierra lejana cambia todo canto a Aurrera jarraituko dugu, orraez Euskal Selektziorekin eta Espainiarrarekin jokatutako ara. Eh, kirolarien bizkarrera gustenda askotan eh, politikaren zama. Askotan geldigi. Askotan geldegin, ikustet eh asken eh, asunto politikoa dela, ez. Eh? Begira, ni biekin jolaste dut. Eta, esatezu, ateso. Bueno, un ondago desberdintasuna, desberdintasuna handia dago. Azkenian bihotzean, es. Baina kirolariak goi mailan jolaste nahi dago. Ta eh, askotan eh, euskal selekzioarekin gertatzen da, mintzat nik esagutzen dutena, es. Eh, goi mailako partidoak ez direla egiten. Arduan, esatzezu, joder, e, Europako txapelketa bat e, jolaztea edo olimpiadar bat jolastea aukera eskertan, e, bueno, ez, ez dago, eta aurrian daukasunean ezin duzu esetze esan, ez. bainan kirolariak hori, nahi duzu goian jolaztu, goian jolaztu. Orden, eh, ni ere ustet ni pentsatzen dut e, beste modu batzuk e, egin beharko e, egin beharko sana. Adibidez, goi mailako torneoak egin, es. Ni bete pentsatzen dut eta lengoan eh holak eh charla batean den eta santan du, joder, ba euskegu jaula horitzak edo egin dezala, torneoak, ez hala goi mailako torneoak, es. Ezena idete. Eh, eskubaloian, eh, Dinamarka, eh, Noruega, Korea eta Euskal Herria ez, hori da. Orduan bai. Baina bestela beti uzten da ff, kirolarien gainean eta batez ere bueno, badaude fuariak ez eskoa eman dutela ez. Baina gertatzen da ere askotan eh, mintzaten eskualoi eh, munduaneta eskualoloin munduan ez, es, kenduta, kauntzekotan, Ai, zure bekak horren menpe daudela. odela. Oda, <risa> zuz koratzen dusun dirua dagola espainiko selezioaren menpes. Es. Eta alegia hori... ezin dela ez ezetzesan. Claro, eske biztela. Eta hori, hori ez da ez da kontemplatzen, zaten, ba, ez? Askotan ez da ja, ez esko ja, baina nik hontas bizi naiz. Eta ezpar naiz horrea joaten ez de dirua hasatzen, ez bad dirua jasotzen, ez zain ez prestatu agi egin ez zain beste lan batean joan behakoak. Ordon geienak, beka guzti, ilargienak, osea, eh hor dago adobeka edo bat be, batekoa edo beste e, politika juntoa azkenean beste arlo batzuetara jotzen du. Baina nere Esan behar dut, e, iritxiko dela momentu bat, igual e, kirolariat zerbait esan beharko genukeela, e, bai, inor. Baina, bueno, pixka bat, babestuagoak, mm -hmm. babestuagoak. Argi dago e, ez jakintasun handia dagoela da, e, kalean, gai horren ekuruan, bai. eta askotan oso erraz e, kritikatzen dela Kironari baten e, erabakia, ez? Claro. Joan denean, eta joan estenean ere bai, ez? Eten claro. askotan joan estena, e, ba, bueno, ba, obeto, elitzen da publikoki bai. oina gian horrek ez dauzka besteak, bete barriko baldintzak. Claro, dibidez eske bat-baztime talde hori, baldintzako daude. Espainiko zelektion jende hauki behar duzu kobratzeko. Mm. Eta hori esko jaularitza jartzen du jartzen ditu aldintza hori ez, jarri beste batzuk. Baina es e, e, bereberak edo edo beste talde bateko norbait ez bada areagoatu goatzen urduenez duzu diro laguntza hori jasoko, baina eske ere ez du Espainiako gobernua hartzen aldintza be Euskadiko eusko jaurlaritzak. Orduan hor pixka bat lotuta zaude, es lotuta zaude. Fugola kenduta beti, eh. Fugola beti historia bada, eh? Euskal selektzioko nesken eskubaloitaldeko hautatzailere izant ziren. Bai. Eh, nolako lana da hautatzailearena? Arrobirik badu Euskal Herrian. Asko. Arrobia oso ona dago. Eta jokalari honak eta hemen Euskal Herrian beti jokalari onak izango dira. E, a ber, e, txapelduna likako gea, ez? Ezate eta orain eh izan astien momentu bat jolasten berabenan jolasten eh denaxial euskaldunak, eh? eta gero ere Bizkaian eta Nafarroan eta horri bidea, eh? E, lau taldeekin badago, baina lan egin berda, askenean Arrobia lan egin berda, ez? Agian eh kanpoko laguntzaren bat sartzea, baina bueno, gertatzen da ere e, e, Kampuan dauden Jokalari Euskaldunak kartza ere ez dala bat ere bueno, gareztia dela ez, ez dala, dala erresa. Eskotene esaten du ere pentsatzen dugu hemen jolaztearekin, bihotzarekin jolaztearekin nahikoa dela ez baina bueno, denak Ego, prezioa dauka eta inork ez du hor daendu nahi. Eta honarpen horretan, ze aipatzen ari izaren ez e, maila osona dago, bai. e, arrobia bat bai. izan mutil eta nesken taldeetan. Uste duzu... Geio nesketan, eh? Nesketan. Uste bai. duzu... Zain, nora galdetu, e, tradiziozko euskal kirol bat balitz demagun arrauna, hor e, bai, erauki hartuko liratezkela? Ba, igual bai. Igual, bai. Pentsatzen da, egia esan da, askotan emakumeak ere beti ezo kexukagabiltza ke ez, es, eskegagado, es, eskegagabiltza bueno, ez, gu, bat besa eukidugu beti, desde logo diputazioak beti egon da. hor zerbait egiten, edo udaletxeak, edo esko jaurlaritza, hor egon da. Hor egon da. <risa> kostata esate. Horregonda, horregonda. Eh, beste aldetik esate, jodezke, es, ba, bai gaituste ematen orain, ez dakien noiz. Horregonda. Baina galdera zu su, esaten duzu na da, eh? Uh -huh. Beste kirolariren bat, beste kirola ez dakit. Beste genero batekoa izango bagina, agian desberdina izango, osea noiz. Nik ez dakit beste kirolari, baina beste genero bat, bai. Eta sintonionek esona idurreiz elkarrezketaren bukairara eritxean. Motsa, <laughs> Bai ez da? Beti bai. gauza bera gertatzen zaigu. Ona, sinale, ona urduak. Bai. <laughs> Eta e, txampa honetan, bueno, galdetegi morea e, erantzun beharko duzu, orain gontan erantzun laburrak, E, Gombidatu guztiek erantzuten dituzten Amar Galdera, erantzun darkoituz. Bale. Asi hitz edar. Guztora egon zera, Oso guztora. Zein koloretako amapolak guztatzen zaizkizu? Urdinak. Zuretzako berdintasuna zer da? Berdintasuna. Oza, ez dago beste hitzi, berdintasuna, berdintasuna. E, guztiok aukera berdina eukitzea. Ispilio aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? Zer ikustetetan... ...ba... E, ausarta, askotan eta ...beste batzutan bildurtia... ...segur. Eta honditzen zarenean zer izan nahi duzu? Honditzen... ere. Ba, izan alduzu erreferenterik bizitzan, nu? Norre izan den esaterik bai? Bai, bi, nik esan... de... E, e. Baigual, e, borrakalari asko ez. Menen Euskal Herrian, e, Makina esemplu daug, dauzkago, eh? E, eta, e, Kirola mundunduan Kristina Maio, ez? Balentziana, e, e, Makume Valentziana ere entrenatza beraz izan eta ikustete gure e, gure Kirolan asko dintzune Makumea izan bezala. Eta martxoaren e, sortzia, zaroaren hogeita bosta, E, zer diozu, beharrezkoak dira egun horiek oraindik ere? Egunero, beharrezko dira bai. Lan eguna amaitzean etxeko giltzak eskuan dituzula atea zabaltzen astentzaren ze pentsatzen duzu? Bueno, ba, beste egun batez. Disfrutatu, agian azkenengo duguna izango da, zure bizitzan edo zer egin duzon, eta A, eta, eta bueno, pentsatzen dut egunero disfrutatu egin behar ditela eta mendik ateratzean e, zertan hasiko guztara, pentsatzen edo zer egingo duzu. E, mendik ateratzerakoan hartu edo, txakurro eta joango nahi zuliara mendira <risa> <risa> e, Batetik amarrera e, zenbateko puntuazia mangozenioke gaurko elkarrezketa honi Beratzi Beratzi, son da honak ateratzen haia Barri ez e, lehen ez dizua esan bainan Gombidatu batek beti uzten dio galdera bate, urrengoa urrengo norden jakin gabe, ez dakit galderarik pentsatu duzun. Hoi, a ber, a ber esango de botako de bat. A ber, emakume eh, eh, txinatar bati nola esplatu, esplikatuko zenioke eh, nola bizitzen gean emakumeak eh, Euskal Herrian. Ba, bueno. E, ustot irudimena handiko emakumea dela, gure datorren torren e, gonbidatua, argi aldizkoriko zuzendari berria, ez ditu izagirre, hain zuzen ere. Mm -hmm. Ba, berari gaudetuko diogo eta ziur ongi esplikatuko diola emakumea txinatar bati. E, nolako emakumea gauden. Zeraitik txinatarra? Baina txinan egon eh, duen eta asko gustatu zitzeidan txina. Eta egitzenoen harik eta hori? Ez, baina pentsatzenon, aben nola bizitzen dira, Emakume aben nola bizitzen dira bere egunean, ez? Eta horren horretik, higuritzen dira. Ba, rei eskarrere, e, mi esker, amapola morea izatzen dira. Zuei, eska, ekartza, urren arte, arrek. urren arte. esker.